Ora 18. Europa FM, Europa FM. Jurnal de seară Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David. Bună seara! Bine v-am găsit! Salariul minim pe economie se majorează cu siguranță anul viitor, promite guvernul Orban, numai după discuții cu patronii însă. Adina Vălean este noua propunere a României pentru un post de comisar european. Președinta desemnată a Comisiei a acceptat deja nominalizarea. Zeci de mii de așteaptă încă apa caldă și căldura în sistem centralizat. Ministrul Economiei se teme că regia locală de termoficare riscă să dea faliment. Și, avertizment oficial din partea fondului monetar, Europa trebuie să se pregătească pentru o nouă criză economică. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte va ploua în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, mai abundent în sudul Banatului și în Oltenia. Temperaturile minime vor fi între 5 și 15 grade. Mâine, maxime între 13 și 23 de grade cu cele mai ridicate valori în sud-est, unde cerul va fi variabil, dar în rest va ploua. În București mâine o maximă de 22 de grade. Ascultați Jurnalul de seară Europa FM dezbatere electorală la Europa FM, postul nostru de radio îi invită public pe toți candidații la președinție susținuți de partidele parlamentare la o dezbatere moderată de Moise Guran. Discuția începe mâine seară la ora 20 și 30 de minute. Florindina Mihăiță. Având în vedere absența confruntărilor directe între candidații înaintea primului tur de scrutin, Europa FM îi provoacă pe Claus Iohannis, Viorica Dăncilă, Dan Barna, Mircea Diaconu, Teodor Paleologu și Chelemen Hunor la o dezbatere electorală timp de două ore. Cei șase sunt așteptați să expună ideile, expun și intențiile față de România. Decizia a fost luată în condițiile în care în această campanie electorală nu a avut loc nicio confruntare reală de idei și viziune între principalii candidați. Dezbaterea va fi transmisă live pe radio și video live pe internet. Dat fiind interesul public ridicat, Europa FM acordă permisiunea de liberă preluare tuturor stațiilor TV, posturilor de radio și site-urilor care vor dori să retransmită această dezbatere. Guvernul Orban va majora cu siguranță salariul minim brut de la 1 ianuarie anul viitor. Premierul nu a spus cu cât o decizie se va lua abia după discuții cu asociațiile patronale. Cu siguranță vom uh, lansa procedura de stabilirea creșterii salariului minim, evident în baza unei analize serioase, astfel încât uh, propunerea de creșterea salariului minim să se vizuie pe indicatori economici obiectivi, să se bazeze pe realitatea din mediul privat. Și mod evident în cursul procedurii vom consulta partenerii sociale. Va fi o creștere a salariului minim. Lumea să stea liniștită. Pe de altă parte, concursurile din Agenția Națională de Administrare Fiscală programate în această lună au fost amânate până în martie. Noul ministru al finanțelor a semnat un ordin în acest sens. Premierul a spus că prima reglementare pe care o va cere după ce numește un nou președinte la ANAF va fi să schimbe procedura de angajare a funcționarilor la toate instituțiile de stat. Vrem să schimbăm modalitatea de organizare a concursurilor. Nu putem accepta ca conducători de instituții publice, la final de mandat, să declanșeze concursuri pe scară largă, concursuri viciate. Intenția noastră este să asigurăm transparență totală, publicitate, criterii foarte clare de evaluare în comisiile de selecție, pe lângă reprezentanții conducerii politice a Ministerului, să putem să introducem și reprezentanțai mediului academic. De altfel, premierul Orban a anunțat că încă din prima ședință oficială a guvernului organizată astăzi că a început să reducă numărul pilelor din instituțiile aflate în subordinea sa. Ministerele vor organiza câte un audit în două etape. Demarăm procedura de curățare a instituțiilor publice. Pot să vă spun că deja am început să semnez decizii și aștept să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere ale secretarilor de stat, consilierilor de stat, secretarilor general. Trebuie să reduce competența, profesionalismul, integritatea în fruntea instituțiilor publice și terminăm o dată cu pilăraia, cu nepotismul care au generat. Am semnat ieri niște decizii băiatului, băiatului, băiatului, băiatului și așa mai departe. La ședința cabinetului a luat parte și președintele Iohannis, motivul invocat trebuia să stabilească împreună cu premierul numele noii propuneri de comisar european din partea României. E vorba de eurodeputata Adina Vălean, care a fost deja acceptată de președinta desemnată a Comisiei Ursula von der Leyen. Audierea din Comisia de Transporturi a Parlamentului European va avea loc joia viitoare pe 14 noiembrie. Adina Vălean a fost deputat PNL în legislatura 2004-2008, dar a demisionat ca să devină eurodeputată. A fost raportor al directivei privind dreptul la liberă circulație, iar în 2009 Parlamentul a adoptat raportul său referitor la reducerea tarifelor maxime pentru mesajele text și descărcarea de date de pe internet în regim de roaming. Adriana Sârbu relatează. Între 2014 și 2017, Adina Vălean a fost vicepreședinte al Parlamentului European din partea grupului Partidului Popular European. A fost membru al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie, precum și membru supleant în Comisia pentru Comerț Internațional. Activitatea sa din acea perioadă s-a concentrat pe două inițiative majore ale Comisiei Europene, Piața Unică Digitală și Uniunea Energetică. Este copreședinte al Forumului pentru Mobilitate și Societate, în cadrul căruia promovează competitivitatea, industriei auto-europene. În ianuarie 2017 a fost aleasă președinte al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară, devenind astfel primul eurodeputat român care deține o asemenea funcție importantă. În timpul mandatului său s-au votat cele mai importante proiecte legislative în perspectiva limitării emisiilor de dioxid de carbon la vehicule și strategia privind plasticul de unică folosință. A obținut un nou mandat la alegerile europene din mai anul acesta și a fost aleasă președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie. Căsătorită cu fostul președinte al PNL Crin Antonescu, Adina Vălean este de profesie matematician și membră PNL din 1999. Ascultați Jurnalul de seară Europa FM. Minerii de la Paroșen și Urican nu renunță la proteste, chiar dacă guvernul a discutat astăzi într-o primă lectură ordonanța privind veniturile compensatorii pe care le vor încasa aceștia după închiderea exploatărilor din Valea Jiului. Așa a spus la Europa FM liderul sindicatului Huila, Domocos Laslo. Am discutat la un loc cu minerele de la Paroșeni și Uricani, iar sunt otărâți să nu înceteze protestul, să meargă până la capăt, până vor vedea actul normativ emis. Aceste mine se închid la sfârșitul acestui an. Aceștia sunt ultimii mineri care au mai rămas de pe programul de închidere început în 2012. Am fost undeva de 2015 la început. La sfârșitul acestui an ar urma să fie disponibilizat undeva la 280 de salariați. Premierul Ludovic Orban a promis că ordonanța privind situația minerilor disponibilizați va fi aprobată în următoarea ședință de guvern. În funcție de vechimea în muncă, fiecare miner ar urma să primească venituri compensatorii. Dacă actul normativ va fi aprobat în forma în care a fost la prima lectură în ședința de guvern, da, aș fi foarte mulțumit pentru că avantajează mult mai mulți oameni, le oferă o prăfinție socială, mai mulți o salariat de la noi, astfel încât nu vor trebui să fie preluat de complexul energetic cu unedura foarte mulți. Nici complexul energetic cu nu va mai fi împovărat, pentru că și-au probleme de cu insolvență, cu blocări de conturi și cu altele. În afara faptului că primește niște bani lunari, cel mai important era faptul că îi constituia vechime în muncă, în grupă specială, ceea ce putea să-l ducă până la condițiile de pensie. De luna trecută, peste 100 de mineri de la Paroșeni și Urican s-au blocat în subteran de teamă că urmau să fie dați afară în lipsa oricărei măsuri de protecție socială. Zeci de mii de bucureșteni din mai multe sectoare ale orașului sunt în continuare fără apă caldă, iar noul ministru al energiei se teme că regia locală de termoficare, Radet, ar putea intra luni în faliment. Astăzi, la preluarea mandatului, Virgil Popescu a cerut primăriei capitalei să fie pregătită pentru această situație. Ministrul a anunțat că, începând de mâine, va avea întâlniri cu toți producătorii de energie termică. Eu vreau ca primăria să fie foarte conștientă că s-ar putea, ca luni, instanța să declare falimentul Radetului. cine este pregătit. Și are stocuri suficiente să livreze energie termică pentru locuitorii Bucureștiului, numai că trebuie să fie pregătită, inclusiv primăria București, în cazul când tradetul nu mai poate să funcționeze declarându-se falimentul, să găsească soluția. Cine să cumpere acea pentru bucureșteni? Să o cumpere primăria direct. Ministrul Virgil Popescu speră totuși ca situația să se rezolve în timp util cu implicarea primăriei capitalei. Doamna primar, trebuie să se asigure că toată subvenția dată bucureștenilor este și plătită către, către el Eu cred că se va găsi o soluție la nivelul Ministerului pentru acest lucru și prin dialog vom rezolva problema. Evident, mi-aș dori ca să nu se pronunțe, să nu avem situația aceasta, ca luni rade să intre în faliment, dar mă aștept ca primăria să fie pregătită și pentru acest scenariu. Gabriela Fira a dat cu foarte puțin timp în urma asigurări că Radet va livra din nou apă caldă și căldură la parametrii normali. Eu stau să mă întreb în ce țară trăim în care un ministru numit politic știe ce va face justiția, îi dau o veste proastă acestui ministru al energiei. În cazul în care, doamne ferește, Radetul intră în faliment, automat intră și el cenul în faliment care poate nu a aflat, îl informez eu pe această cale, că este în răspunderea domniei sale ca ministru. Încă o dată, și asigur pe bucureșteni și vă asigur și pe dumneavoastră, indiferent de situația juridico-financiară, atât a Radet, care este la primărie, cât și a Elcen, care este la guvern, nu se va întrerupe furnizarea agentului termic sub nicio formă. Vaccinul antigripal se găsește din ce în ce mai greu atât la cabinetele medicilor de familie, cât și în farmacii. Persoanele considerate cu risc de îmbolnăvire pot face vaccinul gratuit la medicii de familie, însă mai au de așteptat. Prima tranșă a fost epuizată deja. Alte doze ar urma să ajungă în cabinete în această săptămână, după cum relatează Mihai Bucureștean. Cererea pentru vaccinul antigripal din acest an a fost mult mai mare decât se aștepta autoritățile. Astfel, dozele gratuite s-au epuizat rapid în cabinetele medicilor de familie, după cum a spus pentru Europa FM Sandra Alexiu. Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov. Prima tranșă s-a dat ca pâinea caldnici nu era prea greu pentru că au fost extrem de puține. Personal am primit 20 de doze, dar sunt și s-au primit mult mai puține. Cei care beneficiază de vaccinul gratuit sunt persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, persoanele cu bol cronice, copiii și bătrânii instituționalizați, personalul medical și gravidele. Următoarele tranșe cu vaccin gratuit au urma să ajungă până la finalul lunii. Și în farmacii lipsește vaccinul anti Gripal, am întrebat în această dimineață într-o farmacie din Capitală care este situația. S-a primit o serie care s-au cam terminat. Mă uit imediat în rețea să văd dacă mai sunt. Uh, nu, din păcate nu mai sunt în rețeaua noastră deloc. Locația asta am avut doar 30 și... 52 de lei, A spus, cam 52, așa. 52 Ministerul Sănătății a cumpărat în acest an 1.500.000 de doze de vaccin, cu 200.000 mai multe față de 2018. Fondul Monetar Internațional avertizează că Europa trebuie să se se pregătească pentru o nouă criză economică. Riscurile sunt ridicate, iar femeii recomandă planuri de urgență care să fie gata de pus în aplicare. Revine Florentina Mihaiță. Într-un raport economic regional privind Europa, Fondul Monetar Internațional atrage atenția că încetinirea creșterii economice în zona euro ar urma să fie mai mare decât s-a estimat inițial, de doar 1,4% în 2020 și în 2021, față de 1,5% cât se preconizase inițial. Încetinirea ar fi cauzată în principal de creșterea anemică a economiei germane, motorul economic al zonei euro, dar și de stagnarea din Italia a treia mare economie a Europei. Femeia a răutățit prognozele de creștere economică în acest an atât pentru Germania cât și pentru Franța, așa că a recomandat un răspuns fiscal sincronizat al guvernelor din zona euro. O mare îngrijorare o reprezintă și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Dacă Regatul Unit părăsește blocul comunitar în ianuarie fără un acord, PIB-ul Marii Britanii va fi cu 3,5% mai mic, iar economia Uniunii Europene cu 0,5% mai scăzută. Potrivit femeii și Rata inflației va crește în zona euro la 1,4% anul viitor, depășind ținta fixată de Banca Centrală Europeană, care anticipa o creștere a prețurilor ceva mai mică. Sport acum Tudor Ciurescu. Bun găsit, echipa lui Florin Andone Galatasaray joacă în această seară returul cu Real Madrid și trebuie să nu piardă pe Santiago Bernabeu pentru a mai spera la calificarea în optimile Champions League ce au cedat 0 la 1 etapa trecută la vizita Galacticilor și au un singur punct până acum, fiind pe ultimul loc în grupa din care mai fac parte Paris Saint Germain și Fece Bruges. La conferința de presă, Andone a spus că ar fi o mare greșeală ca echipa Cimbom să joace la egal pe Bernabeu. Devenit titular după accidentarea columbianului Falcao, internaționalul român și-a motivat cu echipierii și a spus că trebuie să intre pe teren ca și cum ar fi ultimul lor meci. Amintim, în turul de la Istanbul, Florina Andone a fost titular și a avut două ocazii mari în startul partidei. Confruntarea din această seara începe la ora 22. Rafael Nadal a ajuns la Londra și se va decide în weekend dacă va putea evolua la Turneul Campionilor. Medicul său anunță că deocamdată jucătorul spaniol va relua treptat antrenamentele după accidentarea abdominală suferită săptămâna trecută la Mastersul de la Paris. Nadal a rămas să debuteze în finala sezonului luni împotriva germanului Alexander Zverev în grupa Andre Agassi, din care mai fac parte Daniil Medvedev și Stefanos Tsitsipas. Cealaltă grupă care poartă numele lui Bjorn Borg îi va aduce față în față pe Novak Djokovic și Roger Federer, alături de Dominic Tim și Mat Teo Amintim, Horia Tecou va juca la turneul campionilor în competiția de dublu alături de olandezul Jean-Julien Roer. România a fost învinsă de Taiwan la Cupa Mondială de Tenis de Masă pe echipe. Fetele pregătite de Viorel Filimon, campioane europene antitră, au cedat 1-3 la debutul în grupa C. Singurul punct al tricolorilor a fost adus la dublu de perechea Elizabeta Samara Daniela Dodean. Pentru a merge mai departe, România trebuie să câștige mâine în fața echipei din Vanuatu. Cupa Mondială de Tenis de Masă pe echipe se desfășoară la Tokyo și pune în joc premii de 270.000 de dolari. UBT Cluj a suferit prima înfrângere în FIBA Europe Cup la basket masculin. Echipa antrenată de Mihai Silvașan a cedat 87 la 97 în deplasare la formația rusă Enisei Krasnoyarsk. Fundașul ardelenilor, Kieran Johnson, a fost cel mai bun marcator al partidei cu 26 de puncte. Cele două echipe sunt acum la egalitate în fruntea grupei G, cu câte două victorii și o înfrângere. Pentru UBT Cluj urmează săptămâna viitoare returul pe teren propriu cu campiona Suediei, Sodertalie, pe care în tur am învins-o cu 84 la 80. Pune punct aici jurnalului de seră. Imediat începe Piața Victoriei. Astăzi cu Alicia Cobescu. Bună seara! Despre educație vorbim la Piața Victoriei. Educația care are în sfârșit ministru, profesor de liceu, a și luat primele decizii astăzi. Ce ne spun ele despre ce vrea să facă noul ministru? Ce vrem noi pentru școala pe care o fac copiii noștri? Vorbim cu Daniela Vișoianu, președintele Coaliției pentru Educație. Peste două minute ne auzim! Vrei să prins cele mai tari reduceri? Misiune posibilă! E Black Friday la Flanco! Pachetul incorporabil Arctic, format din cuptor electric 71 de litri și plâita pe gaz cu aprindere electrică este doar 799 de lei, cu reducere de 550 de lei. Arctic. Tehnologia de acasă. Flanco! Draga mea, ai mâinile și picioarele reci ca gheața? Sau ți se întâmplă uneori să uiți lucruri? Ia Ginco Prim Max! Cu o concentrație puternică de Ginco Biloba, Ginco Prim Max sprijină circulația periferică și memoria. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de oferta Ginco Prim Max. 30% reducere! Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Nouă românilor ne plac mult vacanțele All Inclusive!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 Uneori, aceste pete mă fac să mă simt mai bătrână decât sunt. Din păcate, aceste pete apar mai des odată cu înaintarea în vârstă. Redupetin reduce petele pigmentare și conferă pielii un aspect uniform și luminos după doar șase săptămâni de utilizare. Redupetin pentru reducerea petelor pigmentare. Metro vine în ajutorul tău cu soluții culinare pentru ca tu să fii pregătit pentru a satisface toate cerințele clienților tăi. Vino la Metro în perioada 6-8 noiembrie și găsești pulpă de porc dezosată la 15,89 lei kilogramul. Numai bună de gătit alături de mazăre fină gama Metro Chef la 19,54 lei punga de 2,5 kg și morcovi la 0,99 lei kilogramul. Pentru mai multe oferte, intră pe metro.ro. Ofertă valabilă limita stocului disponibil. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Piața Victoriei La Europa FM Bună seara, bine v-am regăsit la Piața Victoriei Sunt Alisia Cobescu, vă invit la o emisiune despre prioritatea doar din vorbea politicienilor până acum al minterii ultima dintre griji, educația Avem un nou guvern, avem un nou ministru mai bine spus, avem în sfârșit ministru al educației pentru că nu aveam de trei luni deja Ce să facă mai întâi și mai întâi? Ce este de reformat, de reparat de schimbat în sistemul de învățământ românesc. Și cât din asta depinde de ministru. În studioul Europa FM este Daniela Vișoianu, președintele Coaliției pentru Educație. Bună și... seara! Bună seara! Părinte de clasa 5 a cincea. Sub acest generic, Daniela Vișoianu uh -huh. scrie prin ce trece fetița ei în clasa a cincea. Cea mai recentă postare de acum o oră. O fetiță de clasa 5 a cincea, isteață și veselă, a avut același coșmar trei nopți la rând se făcea compușcă pe profesoara de matematică. Ce s-a întâmplat, Daniela Vișoianu? S-a întâmplat că avem o reformă curriculară impusă în sistem acum trei ani de zile. Copiii au programe noi la gimnaziu, sistemul are programe noi la gimnaziu. Practic, copiii aceia care au început prima dată clasa pregătitoare au ajuns acum în clasa șaptea. Probabil că în 2015, când s-au aprobat planurile cadru pentru gimnaziu și, ca și consecință, aceste programe, a fost unul dintre cele mai dramatice acte ratate ale educației din România din ultimii ani. De acolo uh, au pornit aceste orare școlare de 35, 37, 39 de ore de, pe săptămână la liceele vocaționale, acolo unde avem artă, de exemplu, sau instrument, sau balet. Și de aici a pornit... Uh, o ambiție foarte mare a profesorilor de a menține conținuturi care sunt absolut inutile în programa școlară de gimnaziu și mai ales, atenție, aveam o programă nouă pe, pentru primar, învățătoarele, multe dintre ele au însușit această